Так він сказав, а у неї і серце, і коліна зомліли, як пригадала ознаки, що так розповів він докладно. Сліз не ховаючи швидко, підбігла до нього й за шию, міцно обнявши і цілуючи, голову так промовляла. «О, Одіссею, не гнівайся на мене, у всьому ти завжди...» Був розумніший за всіх. Уділили скорбот нам богове. Заздро було їм, щоб разом зазнали ми в юності втіхи і на поріг би щасливої старості разом ступили. Отже, не серце тепер, і не ремствуй на мене занадто, що не відразу, як глянула, щиро тебе я вітала. Завжди, бо серце у мене, Холонуло в грудях на думку, Щоб не прийшов і не звів Який-небудь мене ошуканець Словом лукавим. Багато ж людей є лихих на пораду, Тож і народжена Зевсом Єлена Аргейська, напевне, Не поділила б кохання. І ложа з чужинцем, якби лише Знала вона наперед, що Ахеїв Сини войовничі, мають додому на землю Вітчизни її повернути. Хтось із богів На учинок її Наштовхнув непристойний. Не допускала раніше вона В серце засліплення й вади, Злої, що й наші від неї Усі почалися нещастя. Перелічив ти мені Усі безперечні ознаки Нашого ліжка, що інший, Ніхто його з смертних не бачив. Ти лиш та я та одна лише служниця моя Акторіда. Та, що віддав мені батько, коли я сюди від'їжджала, двері вона стерегла до затишної нашої спальні. Переконавте мене, хоч серце у мене й не чули. Так вона мовила, він же не міг уже стримать ридання. Сльози лючі обнімав свою вірну і розумну дружину. Як мореплавцям жадана земля, що з'явиться врешті, в час, коли, добре збудовані, сам Посейдон серед моря вщент розіб'є кораблі злим вітром і хвилею гнані, і мало хто з тих мореплавців на берегі сивої піни випливе стілум, яке солоний намул роз'їдає, і вийде на землю, жадану він, радий, що лиха, уникнув. Радісно так і було на свого чоловіка дивитись. Рук вона білих від шиї його не могла відірвати. Так у сльозах і застала б їх певно Еос розаперста, а ясноока замислила інше богиня Афіна. Довго край світу затримала ніч, а Еос златошатну в хвилях ріки океану. Та їй не дала запрягати коней, що людові світло несуть, фаетона і лампа, пару швидких жеребців, що Еос понад всесвітом возять.